Те, що Бог вас бороний, за це йому велика дяка. Та тепер настали інші часи, на дворі й рік. Я заприсяглася покійному батькові, що віддам усі сили, аби організувати вашу безпеку. Та ви нам весь час заважаєте. Роз'їжджаєте Мюнхеном без охорони, поводитесь необачно. І вона несподівана для себе – Розплакалася. Бандера обійняв її за плечі. «Люба моя, пані Зоряно, знаєте, я завірую греко-католик і зовсім не прибічник протестантизму, однак з одним висловом Лютера погоджуюсь цілком. В усій нашій тілесності і з усіма речами ми підлягаємо дияволу. І ми – Гості світу, в якому він Владика і Бог. Бо хліб, що споживаємо, напої, які п'ємо, шати, якими вкриваємось, та й повітря і все, чим живемо плотське, все це перебуває під його владою. Під його владою. Луною відгукнулася зоряна Лише коли вони повернулися і Зоряна побачила в хаті Андрійка, гарного, рожевощокого, вона згадала, «Боже, я ж привезла тобі подарунок!» Кинулася до своєї торби і обережно вийняла черепаху. «Ой, що це?» – скрикнув Андрійко. «Це черепаха», – пояснила Зоряна. «Її звуть Розалінда». Не бійся, вона не кусається. До того ж, вона взимку спить. А я й не боюсь. Я взагалі нічого не боюсь. А чим її годувати? Вона полюбляє салат, капусту, огірки. Але більше за все кульбабу. От прийде весна, будеш рвати кульбаби і приносити їй. Кульбаби? Перепитав Андрійко. «А що це таке?» Ярослава заплакала. Львів, березень 1950 року, відріз два Христового. Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не матиме іншого призначення, ніж накидатися на Європу, як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і нарешті загинути серед загального спустошення. Олександр Герцен, 1851 рік Перший раунд двобою з Хрущовим – Судоплатов виграв. Москва не погодилася із введенням в Західній Україні спеціальних паспортів. Однак за вказівкою першого секретаря ЦК КПБУ встигли вивести на навчання у фабрично-заводські училища Донбасу велику кількість молоді Львівщини – Непогані результати дала амністія, проголошена для бандерівців, які свідомо вирішили порвати з націоналістичним рухом. Лише за перший тиждень нового 1950 року зброю здали у відділки міліції 8 тисяч вояків. До речі, 5 тисяч з них були віком від 15 до 20 років. Вони втекли в ліси щойно почули про насильницьке переселення в Донбас. Люди Дроздова невідступно йшли слідом за жінкою, до якої потрапив сфальсифікований лист Наталки Шухевич з Туркменії. Одночасно судоплату працював з академіком-істориком, який сам звернувся до нього з особистого і особливого питання – це був типовий галицький інтелігент, у старомодному капелюсі – церемонний і гоноровий, хоч його особисте питання полягало в тому, що він пропонував співпрацю з органами при умові звільнення з-під арешту його сина, який брав активну участь у Бандерівському русі.